מזמור כ"ו לדוד שופטני, אדוני, כי אני בתומי הלכתי, ובאדוני בטחתי לא אמעד. בחנני, אדוני, ונשאני, צרפה כליותי וליבי, כי חסדך לנגד עיני, והתהלכתי בעמיתך. לא ישבתי עם מתי שב, ועם נעלמים לא אבוא. שנאתי קהל מרעים. ועם רשעים לא אשב. ארחץ בניקיון כפיי, ואסובבה את מזבחך, אדוני. להשמיע בקול תודה, ולספר קול נפלאותיך. אדוני, אהבתי מאוד ביתך, ומקום משכן כבודיך. אל תאסוף עם חטאים נפשי, ועם אנשי דמים חיי, אשר בידיהם זימה, וימינם מלאה שוחד. ואני בתומי אלך, פדני וחונני. רגלי עמדה ומישור במקהלים אברך אדוני.